Jag sitter här på Södermalm med Magnus Öström i din eh, hemliga lokal här. Hey, varmt välkommen. Ja, tack så mycket. Det är jag som ska säga att, eh, tack för att du fick komma. <laughs> eh, du är välkommen hit och eh, <laughs> tack för att jag fick komma. Wow, vi är så ödmjuka. <laughs> Absolut, det här. vi är svenska. Ja, precis. Ehm, vi är som sagt i centrala Stockholm. Ehm, du har bott här länge, va? Jag har bott i, i Stockholm sen. Jag kom hit för att plugga faktiskt 1900. Herregud, på 1800-tal känns det. 1985. 1985. Ja, så det har väl blivit något slags hemstad till slut. Just det. Men visste du uppvuxen utanför Västerås? Ja, ja, du har researchat lite. Ja, lite lite. <laughs> vad heter orten? Skultuna. Skultuna. Ja, känt för... Alltså, det är Sveriges första... Messingsbruk, faktiskt, grundet på 1600-talet. Åh, oh, en bruksort. Ja, en riktig bruksort. Och okay. sen, ja, man kan se det på folie ibland, skulterna folie. Då blir du lite stolt när du ser folie. Jag vet inte, det är, ja, det är, det är kul att det finns. Ja, man minns bara alla de här studiebesöken under skoltiden- när man skulle gå varje år och titta på när de pressade kofångare- eller gjorde folie eller vad de nu gjorde. Fantastiskt saker att vara stolt över, för man ser lite folie. Liksom. Ja. Man, här, det är, favoritfolie. Det är de små sakerna som... Ja. Absolut, absolut. Men där växte upp med din familj, förutsätter jag. Ja. Hur stor var familjen? Jag hade en bror. Så det var min mor och far och min bror som är tre år äldre. Så det var eh, fyra stycken. Ja, precis. En kvartett. Ja, en kvartett. Precis. <laughs> vad, vad jobbar mamma och pappa med? Ja, det var intressant. Min pappa var målare, mm. så han målade ja, hus tapesserade och min mamma hör och häpna jobba i färghandel. Är det sant? Så de hade verkligen nischat in sig ordentligt. Det var nästan strategiskt. Ja, det var, jag vet inte, det var ja, väldigt fascinerande. Så jag minns diskussioner vid matbordet om, för pappa jobbade med det med Bäckers, då var det olika bolag. Han jobbade med Bäckers färg tror jag, och pappa, eller mamma sålde Alkro. Okej. Okay. Och det var vilket som var bäst där. Ja, jag kniv hårda diskussioner. Jag har hårda diskussioner. Ja, jag har Ja, jag är nästan lite mer splittrad. Min pappa säljer godis och morsan är tandhygienist. Jo, så man det kan bli bra mycket tuffare diskussioner. Ja. Alltså, ja. ja, okay. ja, ja, det är fantastisk kommunikation. Ja, inte det till. Nej, ja, jag har ingen aning, fråga mig inte. Fråga mig inte. Men de håller det ihop förstås ja, ja, ja. så att, det är liksom bra. Ja. Um, men okej, okay, pappa målar och mamma jobbar i färghandel. Ja. Var, och var det någon musik i hemmet? Ja, det var det. Alltså, så långt så att de lyssnade på musik. Ja. Det var ingen som spelade. Ja, konsumerade musik. De konsumerade musik. Och mamma och pappa dansade väldigt mycket. Var mycket ute på dans. Mm. Men faktiskt, min mamma hade dragspel på vinden som hon tog ner ibland ja. och, och äh, tragglade sig igenom spiskroksvalsen och någonting mer. Så det där sa att jag knappade på lite när jag var liten. Okay. Jag, och, det ja. jag var häftigt. Så, och sen visade det sig faktiskt längre fram vilket jag fick reda på senare att hon hade faktiskt spelat saxofon när hon var så här kanske 12 års ålder. Okej. Okay. Äh, men den fanns ju inte kvar när jag, när jag hade kommit så att säga. Så att det, det fanns där tror jag. Och, och liksom, så att, men, men ingen... Inget, inget spelande jag så att det. Logopyrde men det hade inte blommat nej, nej men precis precis Vad. Men var det via det här Var det via dragspelet tror du Som du upptäckte musiken Eller var, hur, hur liksom kom du på att musik det är kul Alltså Jag har ju fått en fråga så många gånger jag kan aldrig svara på den riktigt Jag tror att äh, Både Mina föräldrars stenkakor som jag hittade Och äh, Min brors Musik, som han spelade på sin stereo. Storbror. Så han, han fick Band of Gypsies av Jimi Hendrix när han var åtta år. Och då var jag bara fem. Tuff musik på Ja, år, ja. <laughs> <laughs> precis faktiskt. <laughs> uh, och uh, Så det, den musiken har jag märkt på senare tid att den har betytt... Eller ja, det märkte jag väl ganska tidigt, men att den, den betyder väldigt mycket. Det han lyssnade på, för det, mm. det var det jag hörde väldigt tidigt. Just det. Och det är ju... Uh... Det är rock and roll. Ja, det är rock and roll. Men till och med ännu tidigare så hittade jag en stenkaka med Bill Haley i det här rock around the Clock. Ah. Och den lyssnade jag stenhårt på väldigt mycket Det jag var nu. Hur gammal jag nu var, vet inte. Sju ah. kanske. Ja, det är ju det är, det är hur bra som helst. Det är ju bra som helst. Mamma tog fram eh, dragspelet, dragspelet ja. när det var lite... Ja, det ja, det, lite det, skojigt, ja, ja precis. Men ja, det var med, Fast hon... Det var ändå att hon, det var inget hon spelade offentligt på något Nej. sätt på fester eller något sådant utan hon ja, tog ner ibland satt ju ja sådär. ja lite egen stund så fick man sitta där och kolla ja, in och så stod det eh, rock ja, liksom. ja, han precis. körde Hendrix och, ja, jo, och sen tror jag de här danserna att till exempel midsommar så här, man fick hänga med då hyfsat tidigt kommer jag ihåg att jag satt på en sån här dansbana och kolla in band liksom. mm. ja, men Då var det ju dragspel möjligtvis trummor eller bara bas och dragspel och någon gitarr men du borde ju, då, utifrån den här historien än så länge, så borde ja. har du varit en grym dragspelare. Ja, just precis precis. Ja. Men du, det har varit trummen trummor. Ja, Hur precis. upptäckte du trummorna? Alltså, det är en jättes... Ja, jag kan liksom inte hitta kärnan riktigt. Alltså, det, det jag vet är att äh, mamma berättade för mig att hon vad, ibland var hon tvungen att liksom det var när jag skulle till skolan, och det var väl så här, på lågstadiet, det var väl och sånt där, att Hon så fick banka på dörren och att Magnus, liksom, nu måste du iväg till skolan. Och då stod jag och spelade med tandborstarna på tandborstmuggarna. <laughs> det var det om berättat. Men samtidigt, jag försöker tänka i vilken, vilken uh, ordning det här var. Mm. Så min pappa var ju målare och han hade tomma målarburkar helt enkelt i källan. Och det byggde jag trumset då. Ah. Så, så det var mitt första, liksom... Ja, sant? absolut. absolut. Custom made. Ja, men riktigt custom made. Och det var det var ändå ganska seriöst. Jag kommer ihåg att hade någon sån här... På den tiden såldes kaffe i stora konservburkar, ah, typ. Ja. Liksom. Jag minns inte vilket märke, Du behöver vi inte... Nej, det är inte så noga. Det, det är inte så noga. Ja, det kan, kan ju vara noga. <laughs> ja, ja det, det, det, det är rätt brand där. Alltså. Men, mm. men då hade jag... En, Ja, lite större burkar då för pukor och så här. Men så virven var just en upp- och nedvänd sån kaffeburk möjligtvis vanliga. Mm. Och så la man det fanns ett plastlock som kom med när man skulle återförsluta. Och det la man ovanpå botten. Och det vart en grymt virvelsand, tyckte man. Ja, ah, <laughs> just det, just det. <laughs> så det var, det var liksom, det var första som var, yeah. ja, det, och det var det, om du ändå går så långt att du liksom utforskar fram att det där ja, är bra. Jo, men det, med, ja, det, ja. det är ju seriösare än att bara liksom slå på mig. En... Ja, jo men det var... Jag har insett också det senare kanske att ljud har varit på något sätt mer intressant än kanske trummorna. Jag har kanske mer sett mig som en, det blir också som en koppling till mina föräldrar, men mer som en målare på, på mitt instrument ja, än att jag är specifikt en instrumentalist kanske. Så, så kan jag, ska jag vilja uttrycka det. Ja, just det, vi ska återkomma till det som en ja, definitivt. Men... Um... Nu har du börjat nu har du börjat loss på färgburkar. Ja, ja, precis. Kom en trumlärare in i bilden någon gång när fattar de föräldrar eller du att så och okay, ska vi ta ett riktigt trumset. Ja, alltså det tror jag ju ganska länge För nu då, jag vet inte vilken ålder vi var nu men det här måste ju varit i 7-8 års ålder mm. kanske. Uh, en viktig del i det här är ju att jag växte upp tvärs över gatan uh, med en annan kille som heter Esben Svensson. Yeah. Så Jesper och jag växte upp tillsammans Bara liksom tvärs över gatan Och vi bildade band väldigt tidigt liksom. Okej okay. Så vi, vi hade ju konserter i våra källare med, med de här burkarna Jesper hade någon Jag vet inte vad det var Om vi fick ta på upp någon trasig, gitarr och kazoo och, liksom, och så höll vi konserter där Och <laughs> Jesper hade ju fler kylskån Och jag vet att han tvingade ner dem det var liksom, Och fick betala Och varför skulle de få typ stryken Det var benhårt från början Ja, det, det, det har vi berättat oss flera gånger i den här storyn Men det, det, det, var, det var ganska seriöst från början helt enkelt Ja just det Men vad, vad spelar du på? Färgburka då? Ja, ja då var det alltså, visst, då var det bara så Jag kunde ju inte spela trummor Jag spelade i princip melodin på trummorna säkert Så det fanns liksom inget sånt Det var bara att vi bara höll på liksom Ni... det, var, det fanns någon nyfikenhet och någon vilja För också i samband med det där så gjorde vi egna radioprogram Precis som du gör Ja. Oj, kul. vi, ja, precis. vi kommer aldrig så långt till att det blir någon podd men. det, <laughs> Nej, det här var fantastisk ja, det fantastiskt på det heter. Ja, precis, men då intervjuade att man satt och fantiserade så här och, mm. ja, att man skulle åka på, på turné och mm, liksom ja. Det. ja det är speciellt någonting att vi skulle åka på turné till Mexiko men <laughs> Men sen så fick vi inte plats med trummorna så vi kunde inte åka dit. Ah. Ja, det, var massa, det var ganska knepiga grejer redan ah, då. just det. Ja, precis. logistik <laughs> för en fram. Som visade det. sig sen stämma väldigt väl <laughs> över att man kan inte ta med sig mycket som helst på flygplan. Så det är bara att <laughs> ja, konstatera att vi var, var rätt ute från början. Det är helt fantastiskt. Det var faktiskt, när jag tänkte rulla över här med en gång det är så här, ditt mm. första band. Men det var du och Espan. Ja. Liksom. ja, egentligen inte. Det var en tredje kille Per Guldbrand heter han, eh, som var sångare tror jag faktiskt jag tror vi sjöng kanske lite grann allihop, men eh, han var nog lite front... Yeah. Just, eller vi var en trio typ då. Mm. Men det här det var ju extremt tidigt, det var, som sagt. Vi var ju 7-8 och 9 år kanske, 10 ja, Var det rock around the clock då, eller vad spelade Ja, vi spelade nog lite... var lite blandat. Jag tror vi lät, försökte få ihop Ballroom Blitz, Ballroom Blitz med, ah, ja. med Sweet. Eh... Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Det är ingen som minns vem det var. Men det var i alla fall en hit på den tiden. Okej! Okay. Okay. Jesus, vilka det, minnen som ja, kommer fram. Nu måste jag kolla upp den. Ja, det sen. får du det ska googla. Jag, ja, det ska ja. jag Tyvärr omkom han sen i Estonia-katastrofen. men, men ja, Men Dramatiskt. det var långt, långt, långt, långt, långt. Okej, okay, ja, just det, just det. Uh, men, men ja, Men det var liksom det första embryot till band, kan just, man säga. Just. Nej. Och det här puttade du på förstå När... Hur, gamla, hur många år, vi var sju, är 7-8 över hur många år gick det innan det började? Nu är det musik. Liksom. Ja, jag, alltså det, alltså lite allvar. allvar. Alltså, ja, alltså det, på något sätt så var det som att vi bara höll på. Det var liksom både allvar och lek på något sätt. Och Jag vet jag fick mitt första riktiga trumset, tror jag, jula, julafton någon gång. När jag, jag tror jag var 11, jag skulle fylla 12 på våren. Om jag inte helt ute och cyklar, kanske 10. Det spelar ingen roll. Fick en basrum av Irvid och Hayat. Jag var helt överlycklig. Det var liksom helt magiskt. Det få... var stort. Ja, det var fruktansvärt stort. Uh, och det var, jag var bara helt... Uh, ja. Wow. Chockad. Och, uh, men då kunde jag bära över mina trummor till Espion. Så då satt vi i hans vardagsrum. Och de hade piano. Hans mamma var hade, ja, var pianist egentligen från början. Hon var, väldigt, ja, var en bra pianist. Mm. Uh, och uh, då satt vi och tragglade. i var trial and error- under ganska lång tid. Vi liksom bara höll på och försökte få ihop saker. Jag att man kämpade för att få ihop ett vanligt bara popkomp. Liksom. Det var men, var men var på det... något sätt var, vi hade bara någon drivkraft. Vi ville någonting. Liksom. Så det, och Rory 12 Nej, de... Ja 11. Ja. Ja, kanske då. Men och sen vet jag att vi hade varit första gig. då hade det varit mer seriöst med ett band. Då, var, då, då hade vi träffat ett par andra killar. Nu måste jag backa tillbaka igen. Vi hade mm. allra första trion, om man nu ska utgå från trion, yeah. det blev sen det, det blev. Det var att jag bodde då huset mitt emot Esbjörn. Och sen mellan Esbjörn och huset borta från honom var det en stor lekpark. Men i det huset så bodde en, en finsk familj som vars pappa hade ett band. Alltså typ dans, finsk dansband. Jaha. Och där en av sönerna där Raimo Pajonen spelade bas visar det sig. Så första trium var liksom, de här tre husen Vilket är helt osannolikt Det är, så om man tänker, det är liksom The Neighborhood Band Ja, ja men absolut Det var, alltså, det var, var, var i oddsen för att det ska bli så Men, men det var i det var alla fall för, första trium Och det, vi spelade ihop under ganska många år Massa olika slags band uh, Vi började med vårt första band Vi fick spela på någon sån här dag Som idrottsföreningen hade I någon sån här scenvagn Och där hade vi bara repat några månader Och vi hette varning för nybörjare Kommer jag på. <laughs> men vi fick till och med en, recension, en positiv recension i, i Länstidningen Så det var så här att det var bara wow det var, Ja men det var kul Och då hade vi, börjat Egentligen då när vi satt då, i hans bara började vi, vi började skriva låtar tidigt, mm. direkt Så redan då när vi spelade den här konserten så hade vi ett par egna låtar Plus ganska mycket, jag tror det var ganska mycket 50-talsrock ja, och. Lite de här första alltså. egna låtarna, var det rocklåtar då eller? Ja, kanske mer pop ja. faktiskt <laughs> jag måste bara, Esbjörns föräldrar tyckte att det var konstigt att du drog in trumsätter till deras vårdhetsrum. <laughs> ja, det var väl liksom, det kanske var lite så här. det jämnade ut lite balans. Vi hade varit och skränat hos oss ganska ah. länge så då, nu fick de ta det en stund och sen så <laughs> var vi över till oss igen och så där höll vi på. Så. Men jag tror att de var, de var nog, det var nog rätt tufft för dem också men de var nog också glada att vi höll på. Ja, jo. jag tror det. Um, Sen får du fråga <laughs> er som om syskon Hur kul det var Jag vet att det var väldigt tufft för dem också Speciellt med all, allt hans övande Jag förstår Men återigen, det är fortfarande, det är fortfarande Självlärd mm. Än så länge Ja, ja. Kom, kom, uh... men där någonstans Så vet jag, kanske till och med lite tidigare Så jag hade ju Fattat mer och mer och Fått ihop det alltså, mm. På något sätt Och, och uh, men då, då vet jag att mamma, eller ja, mina föräldrar, de kollade någon sån här TBV-kurs. Och så gick jag på någon sån här ja, studiecirkel helt ja, enkelt. Det. Men jag upptäckte redan när jag kom dit, det var, var för nybörjare, och upptäckte att jag hade redan, inte passerat det kanske, men ändå fattat liksom ganska mycket redan. Åt, ja, det var repetition lite? Ja, det var lite repetition på ett sätt. Fast jag, jag fick med namn på vad det hette och sådär. För jag hade ju inte riktigt koll liksom. Ja, Uh, och som jag sen dröjde det rent alltså lärarmässigt dröjde det ända till, jag tror att det var i åttan eller något sånt där för att det var väl svårt att komma in på trummor på, på alltså, kommunala musikskolan ah. som det hette då Ja. Det, tog, det var lång väntetid mm. uh, och det här var inne i Västerås men det var, jag tror att det var någonstans där som uh, jag fick plats där och träffade en lärare och en trummi som heter Walter Andersson i Västerås okay. Som betyder väldigt mycket för mig. Mm. Alltså, om man säger så här: Jag har aldrig varit någon övnings. Jag är ingen övningsprodukt. <laughs> om man säger så. Jag har alltid haft ganska dålig självdisciplin och så. Men jag, han, han visade mig vad en paradigm var. Vad, allt sånt där. Jag kom in i den här. Vi hade redan liksom snurrat vid jazz. och mm. spelat lite grann. Men han visade. Fick man förstå lite litegrann vad det handlade om. Okej, okay, just det. Och det var uh, fantastiskt viktigt för mig. Just det, jag förstår det. Så var det han som... Uh, var, det, var det via honom som du upptäckte jassen? Eller? Nej. Nej? <laughs> <laughs> många stickspår och många... Lite ja, det är inte, det är inte men Dålig kronologi. Men uh, det var, vi, vi hade ju spelat då med, med olika konstellationer. Eh, och jag mm. och, eh, men i något slags trio format som vi hade så eh, Esbjörn hade hört eh, Errol Garner tror jag, spela Beatles, alltså Paul McCartney's yesterday i någon slags jazztappning mm. och, ah, okay. och så tänkte jag, ah okej och så tänkte jag, vi kan vi pröva, vi prövar den grejen liksom. och så, så spelar vi den kommer jag ihåg och det var det första steget in i den världen på något sätt och det här var det här var ganska tidigt. Det måste vara. Vi måste ha varit 12, ja, 13 kanske någonstans. För sen minns jag ett, ett stort steg för mig. Det var när jag följde med min bror och en äldre kompositör. Jag, jag tror att jag var 14 då, 1979 kan det vara det. Så fick jag följa med honom på en konsert med John McLaughlin. Och det var inte Mavis nu, men det var lite efter det så att säga. Och, men det var Billy Cobben på trummor Och för mig, det var Det var grymt. Det, Ja, det var total chock för mig Att, att fatta liksom att shit, kunde man spela så här liksom. det, var, det var helt, det var otroligt Det var sådana här som man verkligen kan sätta Första singen som jag köpte är Ballroom Blitz Som har betytt extremt mycket Mick tacker. det trumspelet När brorsan kom hem med Black Knight Med Deep Purple, Iron Pace och Mitch Mitchell. Allt det där. Liksom, det betyder alla de här små... Man märker liksom så här... Mm. Äh, man kan dra ja. ett streck. Liksom, ja, men man, ja, men lite så här... <laughs> ja, vad heter det? vad heter så här streck... Sånär gub, sånär, fyll i, fyll i med, med nummer så här. Man ska dra streck sånär, så, all... så blir det en bild. På något alla sånär. som haft en barndom har ju haft ja, ja, en sån. Ja, precis. <laughs> lite så. <laughs> ah. Ehm, Vad var vi? Jo, men just den här konserten med Billkommen betyder väldigt, väldigt mycket, kommer jag ihåg. Mm. Och, då jag väl, och då var jag väl 14. Då, precis. Efter den här konserten och kulturskolan så var du mm. inne i studie. Då pluggar du ut trummor, Ja, nej, alltså då... Nej, giggar då giggar. Nej, men vi, <laughs> ja, vi, spe, alltså, vi, vi spelar ju jättemycket väldigt tidigt. Vi, mm. vi spelar på fester, på bröllop, liksom. Det mm. var mycket sånt. Ja. Så för mig, alltså man säger första riktiga trummläraren som, som jag kände det var Walter då. När jag, där Typ då i den där åldern. Mm. Så, men, men, men för mig har alltid på något sätt spelandet kommit först. Det har varit min, min största lärare på något sätt. Att spela med folk. Mm. Eh, också för att jag kanske tyckte att det var lite tråkigt att öva själv. Liksom. Trummor är också det. Man måste vara ganska eh, intresserad. Eller på av Jag låg väldigt... Eh, in, ja men det är en speciell grej att själv. I mm. alla fall som jag tyckte. så kan man ju spela till skivor och tycka att det är kul och så. Men, men jag, för mig var det att spela med folk. Mm. Um, och det finns ju många sådana, eller många, men det finns ju några sådana här historier just uh, med seriositet. Speciellt kontra Esbjörn som var väldigt målmedveten från början. Och vi var ju det lite mans men han var ju liksom ett snäpp mer liksom. Och var, det. Vi, det var träningsläger och det var liksom... Du vet, vi tog in det från sporten Vi höll ju på att spela fotboll och så, här, så man anammade det fast liksom i musiken <laughs> och, jag, och det här är också en story Som har berättats om många gånger Men eh, vi skulle repa Det här var ju, jag vet inte hur gammal jag var Återigen, men kan inte vara speciellt gammal eh, Och då skulle vi repa med, Men jag gick inte, inte till repet För att jag ville vara hemma och leka Med min bilbana mm -hmm. Och då fick jag sparken <laughs> What? Det var bara... oj. Så, så det var benhårt liksom. Oj. Eh, och så letar de efter någon annan trummes, men de hittade ingen som var lika bra. Så jag fick tillbaka så, det var ju, ni var ju on the streeten då. Ja, alltså, ja, precis. Så. Men det var liksom, men så hårt var det och då var vi, jag kan inte ha varit gammal så alltså, det var. Men jag kände det så att du liksom så här, så här, du så, Okej, okay, nu kör vi. Okej så här, okay. alltså, Att han liksom nu drog dig lite så. Här. Ja, det så, liksom? ja så. Både och. Jag tror vi drev honom tillsammans. Men, men, men han hade en väldigt stark framåtrörelse mm. helt klart. Men också att jag själv hade också en stark energi i... När så säga, vi väl spelade och höll på så var det, jag tror att det också bidrog med ganska mycket energi. Men, men han ha, hade alltid liksom på något sätt en riktning framåt. Ni, på, ni giggade, ni, om man säger det farligt kan jag tänka mig, uh, mycket, mycket roligt. Alltså det, vi spelade allt från nästan från punk till liksom dansband, det var liksom hela, vi hade nästan spelat i rummet. <laughs> ja, det så. Så det... vi, vad, vad tycker vi bäst då? Vi provar allt. Mm. Och så, men sen, ähm, gick du på någon folkhögskola någon Ja, alltså först började jag med att jag gick musikgymnasium mm. i Västerås. Där det, det var, tror jag var tredje årskursen. Så där hade ganska nyligen startat. Så, och jag kom in där som tur var. Mm, ja, det är väl bra. <laughs> ehm, och, och det betyder ju också väldigt mycket att träffa folk som... Grejen var att Espring gick då ett år före mig. Han var ett år äldre än mig, mm. så att han gick också där. Ehm, och där blev det liksom mer... Än mer seriöst, kanske på liksom också det här med det här Jasshållet och så. Um, um, och, och där fick jag ju första året en väldigt betydelsefull lärare, trots att vi hade <laughs> ganska mycket konflikter. Alltså, alltså, inte att vi var sura på varandra sådär, men Leif Carlson spelade kromata för. Mm. Uh, Fantastiskt slagverkare. Och jag kom då till musikgymnasiet och ville spela trumsätt. Och verkligen så bara, åh nu liksom öppnade det sig. Och han ville bara undervisa klassisk lagverk. Oh. Så det var en väldigt så bara, eh, okay. Men för mig var det, det var väldigt lärorikt att, att få liksom bena ut saker. Och verkligen stå mina paradidlar och dubbel Allt sånt där liksom, och, och spela klassiska stycken. Eh, så, så jag tror att det var, var viktigt när jag... Alltså vad jag trodde, eller på något men, sätt. men det kändes inte lika party då? Nej, det var ganska tufft faktiskt, det var hårt. Men jag spelar ju väldigt mycket på, alltså på fritiden, mm. alltså på något sätt. Just det. Så, så där, där blev det väl ännu mer liksom, fokus. Och sen vet jag, i slutet på eh, musikgymnasiet, eller när jag gick i tvåan, så fanns det påbyggnadsår och så kom det ytterligare en kille dit och, som kunde spela Pat i låtar det var, det var, ju här var ju ganska nära när... liksom jag vet inte när, när Pet släppte sina första plattor, men det var ju mitten på 70-talet, tror jag. Mm. Så det var inte så långt. Liksom. Det här var ju 80 då, kanske. Alltså. Och så kunde vi bara spela de, den, de låtarna för att han kunde det där. Och det var, det var väldigt viktigt också, kommer jag ihåg. Ja, just det. Men sen, från Musikgymnasiet, eh, så hamnade jag sen på Sjöviks folkhögskola. I Dalarna. ja på grund av min dåvarande flickvän hade börjat där på någon annan linje och så, så hamnade jag där helt enkelt. För jag menar, i princip alla som höll på sökte ju till Skurup eller Fridhem. Möjligtvis fanns det någonting annat, men det var framförallt det som gällde. Yes, nu det Skån. Ja, precis. Du drog åt andra hållet? Ja, jag drog helt åt andra hållet, det blev så. Och ja, det, det gick och gå den vägen också, <laughs> även om det kanske inte var lika lika inriktat på på den musiken jag höll på med. Men, men det fanns folk att spela med där också. Och eh, efter två år där så, så eh, lyckades jag ta mig in på Musik jag vet inte Ibland undrar jag hur det gick till. jag kom in där i alla fall. Och det var ju det, typ det. Ja, det var fantastiskt. Men, fantastiskt. men eh, när vi gick på folkeskolan ja. eh, Var det första gången du och Esbjörn separerades musikaliskt? Eller så här ja. ett håll Ja, liksom. det var det. Hur, hur var det där Det måste ändå varit Mm. Ja, det var lite speciellt. Eh, det var väl. Eh, jag tror det var väldigt bra på många sätt. Men också. Eh, jag, jag vet inte om det kändes tomt eller på något på, på något sätt på det. Men vi, på något sätt tror jag, vi ändå höll lite. Vi höll nog lite kontakten då. Mm. Men, det, men det, var, det var absolut. Det var sedan några år sedan som vi var isär så att säga. Just det. Ehm, men, spelade någon gång kanske men, men absolut. Hur var din tid på folkhögskolan, tyckte du som student? Alltså, mm. Du säger att du ju ingen övningsskildring äh. riktigt? Eller var, var men övade du när du var där? Eller var du liksom du ja, men ja, alltså, runt? Eller ja, hur jag, du? Liksom? Jo men jag gjorde. Så att jag övade en del. Det låter som att jag inte har gjort någonting. Men det är inte riktigt så. Men, men, men, äh, men jag spelade. Jag spelade ändå, speciellt första året hade vi ett band, någon slags funkband med blås och sån här stort mm. tower power-artat eh, sättning i alla fall. Och, eh, och det var fantastiskt, det var helt grymt. Um, men jag, jag, jag brukar säga så att folkhögskola är tror jag, den bästa skolformen som finns. Som vi har i det här landet i alla fall. För det, när jag ser det i efterhand så det är det då som oftast i alla fall som du har mest tid under hela ditt liv att ägna dig åt det du vill och förhoppningsvis så vet du vad du vill då att i alla fall ägna dig åt den, den, den grejen och jag tycker det är helt helt fantastiskt skolform och det verkar ju lite så här att det är mycket som håller på att försvinna eller det är tufft för folkskolor jag förstår inte varför de varför det, varför det har blivit så det är väldigt sorgligt helt enkelt Gå på folkis Ja, ja. ja men det är verkligen och, och det jag tycker liksom, jag vet att det finns en massa olika huvudmän från de här skolorna- men det, man skulle önska att det kanske fick mer stöttning. För att på gymnasiet, vi alla vet inte man vet inte vad man vill när man är 16. Liksom. Det går inte att komma och liksom veta det. Man tror att man vet saker men, och så följer man det. Men folkskolor gör att man kan få på något sätt en andra chans. Mm. Och det är liksom inte som konvux utan det, det är liksom, här får man verkligen ägna sig åt det man vill. Vad, vad tycker du är största skillnaden på studierna på en folkhögskola och vi säger Alltså för, folkhögskolan ligger ju oftast helt utanför, ute i, i borsen någonstans. Liksom. Och, och, och det blir så att du, du blir väl tajt med gruppen som är där, alltså de som går där. Det blir som en egen värld. <hör> Lite Nej. som en skyddad verkstad, men, men väldigt positiv. Den här verkstad. ökända folketsbubblan. Ja, ja, men faktiskt, absolut. Och jag tror att den är jätteviktig. Mm. Att man får... Och i bästa fall så känner man en tillhörighet liksom, till det här. Uh, och då blir man trygg. Och då blir man uh, modigare. Man, man hittar på... Vi gjorde massor... Uh, ja, det gjorde vi redan på gymnasiet. Men man, man kan liksom prova saker. Liksom, göra massa grejer. Just det. Uh, så att det är väldigt fri, fritt. Alltså frihet under ansvar. Det är det ju hela tiden. Men, men är det en väldigt viktig tid. Väldigt mm. viktig tid för mig. Men sen när du var klar där så, som bekant, flyttade ut till Stockholm ja. där, du, där du är en <laughs> ja, dag. Ja. <laughs> Hur var din tid på, vilken, du gick på Akis. Ja, precis. Hur var din tid där? Det var <coughs> det var inte helt oproblematisk. För att jag, när jag kom till Stockholm så var jag ganska skoltrött. Jag hade pluggat på det gymnasiet. Och och det, är det, ganska, var... det är intensivt att plugga musik. <coughs> det är ganska intensivt, ja. Absolut. Mm. Och jag, var, jag kände mig lite trött på, på skola helt enkelt. Mm. Men eh, jag var ju överlycklig bara för att komma till stan. Och, liksom, och komma till den här skolan och träffa nytt folk. Och, eh, men det var inte... Det var, jag, jag hade lite, lite svårt att hitta in i kanske både stan och eh, skolan på något sätt. Jag kände mig inte riktigt tillhörig <laughs> på något vis. Det. Men, men eh, jag, man träff, jag träffar naturligtvis... Nytt folk liksom, och, och kom in i stan på det sättet så jag började väldigt tidigt och, och eh, spela ute. Uh, jag minns en italiensk pianist där som hette Roberto, Roberto Pronsato som tog tag i mig väldigt tidigt redan på första hösten. Bara, det måste kanske ha en månad efter jag kom till skolan så satt jag plötsligt på farsing och spelade med Peter Gulin <laughs> och, och han och, jag vet inte vem det var på bas, det var inte Palle men det var någon annan. Och det var så här chockart att, liksom, att Shit vad hände liksom? Från att liksom tänkte, bort, du då, du, tänkte du det? Hur hamnade jag här? Ja, ja men li, lite, så, lite så kändes det Men det var fantastiskt Ja givetvis uh, Och uh, för, för att koppla tillbaka lite grann, Så när, när jag gick på musikgymnasiumet Så, så pryade jag hos uh, Var det på musikgymnasium? Ja, oh, det måste det ha varit Jag hade tagit någon lektion av, av Island, Peter Petur Östlund För jag hade hört om honom att han var lärare på Akis. Och sen pryade jag oss, pryade jag, pryade oss honom någon, några dagar eller någon vecka. Uh, tror jag var på, på Musikgymnasiet. Så vi hade liksom fått någon slags... Ja, i alla fall träffat på honom. Och sen kom jag till, till Stockholm och uh, hade honom som lärare sen. Uh, och hamnade återigen i, i konflikt mellan min fika helst. Fika gärna och övandet. <laughs> och för att Island är en fantastisk person och fantastisk lärare. Har utvecklat ett otroligt system för hur man lär sig att pira trummor. Mm. Uh, men, kan, men som för mig kolliderar lite grann med min kreativitet och, och, och musiken. på något sätt. Just det. <clears throat> Jag glömmer aldrig när han ställde fram sina universala övningar och sa: Här Magnus, här har du 7400 övningar. A plus B, A plus C, A plus D, eh, vad? Och jag bara. Det går inte. Liksom. Jag hade så otroligt svårt för det. Där. Men jag, alltså jag gjorde det, jag försökte göra det så gott jag kunde. Och vi hade många diskussioner om det att jag kanske inte ägnade tillräckligt tid åt. Det. Men, men, men det var också återigen viktigt att förstå. Liksom, vissa grundsaker så att säga, i, i spelet. Men kände du att han förstod dig då? Med din bakgrund? Ja, ja jag, jag tror det. Vi fick, det känns som att vi fick en bra personlig relation på något sätt. Och, lite grann som jag sen märkte när jag var själv lärare under en kort period på, på uh, kulturskolan. att man blir, som, man, man blir så mycket mer än en lärare. Man blir en extra vuxen, man blir en uh, psykolog. Ja, det är så många parametrar ja. i, i att vara lärare. Så det känns som att han blev lite igen som en... Ja, man, man pratade kanske inte bara trummor på något Nej. sätt. utan Det blev, det blev någon slags livs... Fadder håller man på att säga. Ja, men, inte inte, ja, men ja, kanske inte riktigt. Men nästan åt det hållet man fick ändå en... <coughs> Ursäkta. <coughs> ja, men jag fick en... Någon... Det känns som att vi fick en bra relation på det sättet. Vi är på musikskolan och ja. du... Eh... Du kommer överens med dina trumlärare. <laughs> och, ja, ja. och eh, då är bara gigga runt. Eh, är det här någonstans eh, eh, Esbjörn kommer in igen och säger hej, ska vi spela? Ja, inte riktigt. Alltså, vi... eh, Esbjörn hade ju kommit till, till stan typ ett eller två år tidigare än mig. Jag kom 85 och han hade då gått samma utbildning improvisationspedagog tror jag det hette på mm. den tiden. Uh, och, uh, men då spelade han med lite annat folk och sen mm. uh, kom han också med i Fredrik Norén band ganska tidigt Så, var, så jag menar Fredrik då som tyvärr har, har gått bort nu Men han är ju, var ju så att säga Sveriges svar på Art Blakey kan man säga just i att, uh, att det var som en, ett, ett universitet hans band alltså, han, om det är någon som ska ha medaljer i det här landet alltså för sin insats för, för musiken i stort så är det han liksom, där. Det är så ofantligt många stora musiker som vi har haft i det som har gått via hans band. så alltså, Det finns ingen skola som kan mäta sig med honom, känns, känns det så. Men är det, just, det, att, just det här att bara få kastas ut i... Liksom skarpt läge Som Thomas Ludin skulle ha sagt <laughs> <laughs> Ja det är klart ja. Men jo, nej, jag fattar, jag förstår vad du menar Som en eh, inkubationsband Nästan alla blir Man växer tillsammans Ja, och, och absolut, ja. ja, liksom. ja men absolut och, Men i vilket fall Så det, det, det, det dröjde ett tag Så det var först faktiskt Vi kanske spelade någonting tillsammans Men det var egentligen först kring Ska vi se Det var längre fram Alltså jag gick ju där i två år bara och eh, så jag gick ut 87. Um, så det var först det typ... Var det bara två år eller hoppar då Det var bara två ja. år. För den här utbildningen var egentligen för tror jag redan verksamma musiker som behövde en pedagogisk påbyggnad. Ah. Men det blev så att de tog in massa unga också. Så, ja, men jag var ju bara 20 år när jag kom in där och det var liksom på ett sätt för tidigt. Och, och på ett sätt var man för ung när man kom ut också för man tyckte att man var färdigutbildad, alltså för att man var trött på skolan men nu orkar jag inte med skolan nu spelar jag, mm. för det var det jag ville men i efterhand känner jag att jag borde ha gått där mycket längre speciellt om man nu pratar om komposition och alla, ah, hela det. den biten mm, som jag det. hade önskat kanske ha lite mer kött på benen spelar ingen roll Uh, bildningskomplex <laughs> <laughs> Trömmeslagare <laughs> ja, ja. har ju släppt plattor så... Ja, jo, jag, jag, jag, jag har fått ihop det på något sätt ändå. Uh, <laughs> jag, jag ska inte konkurrera om det på något sätt Men det är det liksom uh, Vad var vi? Uh, jo, Nej. men vi precis Men uh, det var först tror jag Kring 89-90 först mm. För gen var så här, Espen kom med Fredrik en Band Men min skola blev att jag kom med Monica Borgfors kvintett ah. Så när jag kom ut från skolan 87. Så började jag vicka med det bandet redan då på hösten, tror jag. Just det. Jag tror att det blir så. Kan vara att det blir att jag började 88, att det var ett år senare, men nej. Men jag, måste, jag måste hoppa in. Ja, här du här, gör här. det. Gör uh, det. Uh, det blir lite splittrat, och du får klippa ordentligt. Nej, det är ingen, <laughs> ingen fara. För. Um, när du spelar med Borfors. Mm. Uh, du har sagt att den bästa skolan för en ung trummis är att spela med en duktig sångerska. Ja. Kan du utveckla detta det, statement? En, en det är ännu bättre skola att spela med en dålig sångerska. <laughs> <laughs> Eller sångare. Ja, precis. Sånger. Ska det jag vilja säga. Ja, ja. Uh, varför, uh, Som trummis, varför är det uh, givande? På vilket uh, sätt är det givande? Det är... Alltså även om vilket bandet med vilka instrument man spelar så, så är det ju och för mig det viktigaste är att försöka hitta någonting som eh, bidrar till helheten, till musiken. Eh, och jobbar man med någon som ska uttrycka någonting i text, rösten är det på något sätt det starkaste instrumentet igen, alltså i uttrycksform. För det, det är så naket, det är så utlämnande och det är också ord. Eh, orden säger ganska mycket. I bästa fall. <laughs> och, och den som sjunger. Hu hur den sjunger. Och så där. Men, men, men framförallt. Han, tycker jag det, alltså det, det handlar om att hitta sin. Sin roll. Och just det här supportandet. Av musiken. blir mycket tydligare tycker jag. Eh, det är så lätt att förlora sig. När man håller på att spela Speciellt när man börjar utvecklas. Och får mer och mer teknik. Man. Eh, av mer med byggstenar på något sätt och man kan många, många som är väldigt skickliga kan egentligen spela vad som helst. men att så att säga det och liksom fokusera all den kunskapen och energin i att bara bära någon annan på något sätt. Det. och det, det tänker jag, jag blir väldigt tydligt med med en sångare eller sångersken. Så för mig har det varit fantastiskt och, och den skolan var fantastisk för mig. Både i det att, att så att säga, <går> eh, hjälpa fram er, er, någon slags eh, budskap eller lyrik eller vad man nu vill säga, eh, till att lära mig en ofantlig massa standardlåtar. Eh, det det är liksom det finns, inget, det finns inget värde på det. <går> alltså, det är helt liksom Ja, det är helt ovärdeligt. Men jag måste också backa tillbaka redan innan på musikskolan när jag gick där så hade vi en ensemble och där fanns det en lärare framförallt saxonist som hette, heter Nisse Sandström. Han är också målare men fantastisk saxonist Inte målare på det sättet han är mer konstnär. Ja, inte som forskare. Ja, inte som forskare men jag höll mig till färgen. Ja det är bra. Det är bra. Och, och Nisse kanske i ännu större omfattning blev som en mentor för mig. Och jag glömmer ofta bort att nämna honom, vilket känns väldigt dumt. För att han, han var verkligen en sån som... som där det handlar om musiken. Det handlar inte om och skalor eller handlar om hur man skulle spela. Utan det var bara spela. Det var bara fram en låt och spela. Och, och sen började han dra med mig på gig i stan. Så det kunde, Han kunde ringa dagen innan, nästan samma dag. Ja, liksom. äh, men dagen innan kanske. Och vi har på galleri i morgon. Liksom. kom ner. Okej, okay, så kom han dit. Och så var det bara... Okej, vad ska vi spela? Ja, ah, vi får se. Och så bara satt upp med grejerna. Så var det bara i princip var det bara en inräkning. Och sen var det bara att åka med. Liksom. Och det är liksom... Det finns, det finns inget bättre sätt att lära sig på. Och, bara kasta sig ut och bara liksom och ly är... lyssna, lyssna, lyssna. lyssna. Det kan knappast finnas något läskigare sätt att lära Nej, sig. Det, Nej, det, det, det finns det inte. <laughs> Kanske. <laughs> jo, men... men på något sätt så ingav han, han gav en förtroende och det var bara att ta det och mm. springa på något sätt. Så, så han är en otroligt viktig person också. Och fascinerande. Och jag, det var otroligt länge sedan jag träffade honom och skulle önska att jag får ringa upp honom någon gång och ta en fika. För det, jag vill säga det till honom för det mm. <laughs> men det, det är sådana här viktiga personer, också en sån här milstolpe mm. för mig. Jag tänker vi ska snacka lite <laughs> som du... Övning? Ja, <laughs> Övning. ja, ja visst fram. Ja. Hur ofta övar du nu? Idag? Nästa fråga. <laughs> Pass. Ja. Alltså jag, jag, så här. jag håller igång mina händer. Mm. Och det gör jag oftast genom att om jag sitter hemma och kollar på tv på kvällarna. Har du en sån här trummatta då? Nej, jag, jag spelar, spelar på mitt knä, mina knän i flera år nu, jag förstår inte hur de fortfarande håller men det, det, jag har, det är ingen fara men liksom, för mig har det varit ett sätt mm. så på så sätt håller jag igång mina händer jag gör det inte varje dag men, men eh, jag lite ofta för att, på att säga, hålla igång mig yeah. sen finns det perioder som har varit speciellt när vi har på med trion vi hade paus, liksom, att man bara släppte det helt ett tag för att liksom, man orkade inte eller man behövde liksom distans på något lite sätt. mätt på det ja. eh, men eh, på något sätt har jag haft, har jag haft ganska lätt för att <coughs> återhämta mig eller komma igång igen och så. <coughs> när man tappar, för det är ju ganska vanligt i musik, både i musikstudier och när man är professionell också mm. så att det blir väldigt, väldigt intensivt i mm. vissa perioder. Mm. Och mm. det är ju ovanligt att man bränner ut sig eller man tappar inspirationen mm. kanske. Vad. Har du något tips eller har du något tillvägagångssätt för att få tillbaka den här inspirationen? Liksom? Eller fattar du med? jag Ja, jag förstår. Ja, precis. Jag vet inte. Det är på något sätt som fortfarande att... Att det finns någon, någon inre drivkraft som ändå gör att jag fortsätter hålla på. Så den, den, den på något sätt pockar på av sig själv på något sätt. Att när det är, på något sätt det är dags. Sen är det ju rent praktiska saker som säger när det är dags. Att, ah, men nu har du gig om två <laughs> veckor. Så det, det kan vara ganska bra. Dags att dabbla. <laughs> ja, men, men liksom om man nu ska uttrycka det så. Ja. Um, ja, ibland är det svårt att veta vad det är som gör att man håller på och vad, vad för man fortsätter. Men... Det, det, liksom, det, det finns någonting där som... För om man säger så här, jag, jag har väl egentligen alltid varit en säga, tvivlare på något sätt och undrat, är det det här jag ska hålla på med? Och det har blivit, det har, jag har ju tyckt att det var kul såklart, annars hade jag väl inte fortsatt. Men samtidigt har det blivit så att ja, men jag håller på med det här så länge tills jag kommer på vad det är jag ska göra. Det låter ju nästan förmätet, men, men lite åt det hållet kan jag känna ibland. Um, men för mig kan Inspiration kommer från så många olika saker Det, det kan vara jag, jag vet att bland det svängigaste Som jag har sagt någon gång tidigare också, Bland det svängigaste jag har hört någon gång, det var när jag kom till Stockholm och satt i någon gammal SL-buss Som gick på tomgång. Jag satt längst bak och man hörde motorn Det var gamla sån Ja, gammal buss. Aha, just det? Och det var så fantastiskt groove i den här motorn. Bara så, alltså bara en sån sak som gjorde att liksom shit liksom. Så det kan komma från, från väldigt olika håll. Och det kan komma från ett, ett magiskt någonting inom sport. När det blir som konst, liksom när någon gör mål eller... eller bara vara i naturen. Det är, det är lite svårt att ta på tycker jag. Mm. Det är väldigt svårt att ta på. Att säga liksom något specifikt. att liksom Nej, det, här, det. det här, det är nog ganska individuellt också. Ja, jag, jag, men, också. Jo, men det tror jag också, absolut. Sen, sen är det ju så att jag menar. Jag spelar ju med mitt band. Jag, jag skriver musik till mitt band. Och den musiken som jag håller på med nu, den kan ju i bästa fall inspirera, inspirera mig mm. att så att säga hitta på nya saker och eh, vilja liksom gå vidare på något sätt. Sen, sen spelar jag också med i andra sammanhang som gör att eh, som, som inspirerar mig. Ja, just det. Så. Inspirationen kommer rullandes med olika. Ja, ja det, det är svårt att säga att de här. Ja, det, här det här gör jag. Eller det här. Jag skulle man säga att det är <coughs> omöjligt. eller ja, vissa har väl kanske några knep på ja, det, Men jo, jo, det är nog absolut. flera saker. Så, eh, det jag tänker på är. Eh, eh, vad Uh, vad är det som särskiljer en uh, riktigt duktig trummis från en uh, bra trummis? <laughs> för mig handlar det alltid om uh, närvaro, energi och uttryck. Att, att, att i bästa fall uh, höra en person, en människa som spelar. Det. Så det är för mig... liksom Uh, att höra en, en uh, höra en, en, en musiker, vilket instrument det är, men och, och kanske framförallt trummis. så att någon som uh, uh, formar någonting, eller någon som målar upp någonting, återigen kommer vi tillbaka till det. Uh, nu pratar vi då inom en uttrycksform, inom jazz mm. kanske framförallt, <clears throat> men... Uh, Alltså det, det handlar ju också om, sen finns det ju, alltså sen också att någon som har ett groove, någon som har en, som bottnar i någonting i sig själv som gör att det blir ett fantastiskt sväng Vilket som är extremt subjektivt såklart. Ja, just det. Vad, hur viktigt är teknik? Alltså te teknik är ju viktigt till den delen att om du har en intention att spela någonting och inte kan spela det så kan det vara bra att jag upp tekniken så att du kan spela det. Så jag kommer fram till mer och mer att har du en intention, vill du någonstans att uttrycka någonting och kan göra det med det du har fine. så länge du är tillfreds med det och att du känner att du kan uttrycka dig själv. Och att det i bästa fall. Den som lyssnar blir berörd. Då räcker det att du spelar ett slag. För mig. Du kan vara tyst. Alltså, det är, alltså det, För mig spelar det ingen roll liksom. Just det. Um, men så länge. Men har du en intention att spela. Uh, I Meshugga. Så behöver du teknik. Det är svårt att spela spela speed metal ja. swipes. Ja, ja, så det är liksom. Så det så det var. Jag tror att det var, vad vill du vad vill du med ditt spel? Liksom? Det är ett verktyg helt enkelt. Ja, det, det är ett verktyg. För att <tryck> säga vad bra kortsar. <tryck> <tryck> <Ja, ja. tryck> ja. Nej, men är ja, jag samma fått bara ja. höra om det. Um, snacka lite lite mm -hmm. improvisation <tryck> på trummor. Mm. Um, det är också en um, det är också en lite speciell improvisationsform. Får man ändå säga om man är ja. in andra instrument. Och ja. sådär, liksom. ja. vad, vad tycker du är viktigt att uh, hålla i keep in mind när man improviserar på trummor? Um, om, man, om man spelar en låt så kan det vara jättebra att ha låten i huvudet. Huvud. Huvud, ja. För det kan jag tycka ibland kan vara Problemet inom jazz Eller ett av problemen mm. eh, Att man har man, Det är på något sätt att man, man har skrivit en låt för Att sen kunna improvisera Att låten i sig inte är så viktig eh, Och sen när man har spelat låten så bara Kan det sticka väg åt något helt annat håll Det är fint det är inga problem men, men ibland kan jag känna att Det låter extremt konservativ känner jag just nu för Förr i tiden, som alltså man tänker tillbaka alltså långt tillbaka 20, 30, 40-tal 50-tal så utgick improvisationerna ganska ofta från melodin mm. alltså från låten eh, och eh, det är inte helt fel speciellt som trumslagare om man spelar standardlåtar att framförallt ha formen att veta att liksom, en a -del, adelen är åtta takter eller 16 takter, bd är åtta och så kommer det en sista del som är 10 takter att, att känna formen och kunna känna stora former, kunna känna 16, känna 32 takter, att, att hur man så att säga bygger energin och eh, hur man eh, att, att se långt så att säga just det så kan jag känna. Nyckeln till ett bra samspel. Liksom. Ja, man kan säga ett ord bara. Öronen. Alltså, alltså det, det, är ju, det är ju huvudsaken när man spelar, tycker jag. Det är att lyssna. Inte på det sättet att man ska lyssna och invänta vad någon annan gör. Absolut inte. Men att, att ändå i, i sitt agerande. I, i, sitt, uh, I sina initiativ att samtidigt ta in vad händer omkring dig. Så för mig kommer alltid lyssnandet först. Just det. det måste jag säga. Speciellt om man spelar i. Alltså. Ja men, det, ja men egentligen alltid. Och ibland kan det vara ett problem för att speciellt om man ska vara den här trummisen som ska så att säga, vara den som håller i alltihopa Alltså inom... Vad som helst. Alltså där det ska vara en groove. Du ska verkligen bara... Här är det. Maskinen liksom. Ja, på något sätt. Mm. Och i princip... De flesta ska rätta sig efter det. Liksom. Och, då, och då kan det ibland bli problem att man lyssnar för mycket. För att man, att man kan liksom... Börja anpassa sig... Efter någonting som kanske inte... Man ska anpassa sig efter. Just det. Man får selektivit ja, ja, men på något sätt liksom. <clears throat> men, men återigen tycker jag ändå... att eh, att i alla sammanhang att, att uh, lyssna inte är det viktigaste. Just det. <skratt> Speciellt som trummslager. För det alltså, är det någonting som kan skälpa en orkester så är det en trummis liksom, som får frispel som inte lyssnar på någon annan. Det hörs ju väldigt väl. Liksom. Och samtidigt kan en trummis ge så otroligt mycket. Liksom. Nu. Ja. Yeah. Yeah. Vi har kommit in på komponering. Oh Jesus. Yeah. Yeah. <skratt> ja, det är fantastiskt. <skratt> ja. Hur går det till när du, när du skriver dina låtar? Ja, det Hur ska jag säga? Oftast så, som det har visat sig, utkristalliserat sig det är att jag... Alltså, jag, när jag skriver så skriver jag via piano oftast akustisk piano, för jag tycker om det. Jag är absolut ingen bra pianist på något sätt men uppenbarligen räcker det till på något sätt för att få till det som jag som jag har intention. Mm. Intention till. Um, och uh, på något sätt verkar det som att jag jag, jag tycker om rytmik eller groove, och, och på något sätt så kommer det ut i när, när jag har skrivit grejer. Alltså, det kommer ut som patterns liksom. Egentligen som Daniel, ja, Daniel Karlsson som spelar mitt band, han sa honom, och det, och det är som att du spelar trummor på pianot liksom. Uh, han sa det någon gång Jag har tänkt på det också. Och det är så himla roligt för jag pratar med andra och det finns många olika så här, ja. eh, skolor kring piano. Ja, ja. Och ett, ett säg som jag har kommit eh, som jag har passerat eller ja, träffat på ja. är att piano är ett eh, klanginstrument. Okay, okay. Och eh, det här att det är mer släkt med en eh, violin att man att, så här. Eh, Okay. det är intressant. Intonerar lite, man har så här klanger och ska säga ja, ja, sådär. Ja. Mer än ett percussivt instrument. Det är intressant, för jag ser det väl som ett percuss per som ett e percussioninstrument. Exakt, <laughs> och jag tycker det är det som är så fantastiskt, ja. för det är väldigt olika musik. Ja, ja. Och det är väldigt, väldigt bra, både mm. Och, mm. Men så himla olika ja. approacher kan ja, ja. leverera ja. olika sorters musik. Ja, ja, absolut, absolut. Musik, ja, det ja, ja. Ja, absolut, absolut. Nej, men det, men det är ju, absolut, men så... Det är ju... Alltså, man, som sagt, du säger att det, är, det finns olika sägningar om det, men hur det är uppbyggt mm. så är det någonting som slår på något annat. Ja, så, så det är egentligen inte så konstigt. Ja. Men för mig har det blivit så att det börjar ofta med någon slags pattern. Liksom. Mm. Och sen så jobbar jag med det en, en del och sen så spelar jag in det. Och sen antingen så... Jobbar jag med en melodi ovanpå det. För att jag är inte tillräckligt bra för att spela det samtidigt. Och det kanske inte ens går att spela samtidigt. <går> för att det är på något sätt tänkt att det ska vara ett, ett pattern. Och sen ska det vara en melodi, mm. kanske en gitarr eller vad som helst som spelar ovanpå det. Um, så så, så jag, på något sätt så är jag någon slags kompositör när jag sitter där och har spelat in det och Sen kanske jag går över till trummorna. Och då blir jag trummis i bandet. Och det är för mig, jag vet inte om jag tänker på det så medvetet, riktigt, men på ett sätt så är, jag men på något sätt, vad vill han som har skrivit det här? Eller vad vill den här musiken ha för någonting? Vad behöver den? Alltså utifrån alla mina, så att säga, äh, preferenser, så att, såklart. Men, men dock, äh, och äh, alltså försöka frigöra mig från att det är jag som har skrivet på något sätt. Mm. Så jag har flera funktioner samtidigt, helt enkelt. Jag tycker det går lite för klarhet till klarhet i min skalle här nu. För eh, jag har tänkt på det när jag lyssnar på den musik, mm. för att den är ju rytmbaserad. Mm. Det är det som du säger, det är patterns mm. och det är och mm. liksom sådär. Så man kan, ju, man kan ju lukta en trummis någonstans i mm. det hela. Men jag tycker ändå inte, för det finns ju eh, om man ska säga, alltså en trumlåt som är baserad på att det är en låt där en trummis ska gå lös liksom, mm. det är du det inte riktigt nej, det tycker, nej, alltså, jag, tycker, nej. jag tycker det är som att tack. du, du har, <laughs> <laughs> jag tycker det är som att du har backat från tavlan och gör ett, liksom, en helhet ja, istället. fantastiskt, tack så jättemycket för det är det som jag också vill att det ska vara, för jag vill att det ska handla om musiken jag vill inte att det ska handla om trummor för det är också ett problem när du är trummis och leder ett band och skriver musiken att alla utgår från att när de ska komma och se en konsert att det ska bli någon slags trumshow, liksom cirkus. Och eh, det är så sorgligt att det ska behöva vara så fortfarande liksom att det är sådana fördomar. För att det. Eh, för mig handlar det om musiken fortfarande. Sen att den råkar vara groovy och sådär, det, det kan det lika gärna vara. Och den har skrivit den också, Nej. så att säga. Men, men, men trummorna är inte det viktigaste. Nej. Och. Eh, det är lätt att det blir fel fokus helt enkelt För det, jag tänker på det när man går på konserter Och, och ser ett band Och man ser att vem som så att säga, headliner eller vem som står för bandet Ja det är en pianist Det är en saxofonist Det är en sångare eller Så hamnar fokus Hos dem en mm. del Men det känns ändå som att Folk kan ta in Helheten liksom kanske lite mer. Det här kanske är bara i min hjärna På men... något sätt Uh, medan <skratt> om det är en trummi som leder bandet så blir det så jäkla fokuserat på trummorna mm. jag vet inte om det är så men jag får en känsla av att det, att det lätt blir så precis, och det, det beror, ja, och precis, jag känner igen det där och det är lite beroende på vilka vilka det är också band så här. för att jag ska, jag ska se Schofield till våren uh, nu, liksom. okay, uh. och det är en, min gitarrkompis som har dratt med mig på honom, mm. han är jätteduktig så, mm. med är mm. Nu vet du ju såklart om det. Mm. Men jag har ju den fördomen nu när jag ska gå dit. Mm, okay. Nu blir det ja. gitarrgas yes. targast. Ah, det är ja. och så mycket ja. targ ja. då. Ja. Ja. Ja. Då får jag ju slå mig själv på fingrarna Eller då får jag liksom så här. Mm. Inte var den då. Nej, Nej men precis, <laughs> precis. Men du känner ja. det här så här, ja. När du berättar om det. Bara, ja. Jag är ju så nu. Nej, men... jag ja, precis. precis. <laughs> du kanske inte spelar någon roll det, som, vem som frontar så att säga. Alltså, om det blir att man automatiskt fokuserar på den personen, det vet jag inte riktigt. Men, ja, men man är... önskar att liksom helheten ska liksom få... Precis, och så finns det ju sådana här pianister som uh, man inte ens tänker på att de spelar piano nästan. Det det mm. det, nej, det är som du säger. Ja, um, för eh... det där är ju en diskussion om, man ska <coughs> om det är bättre att ha ett bandnamn. Ja. Och att, för det har jag har tänkt på själv, att jag, att jag borde ha haft ett bandnamn istället för mitt eget namn som står för det. För då har jag kanske blivit... Så att säga, Otydligare alls. Ja, Rent psykologiskt hur man reagerar. Det här borde man egentligen göra en undersökning av. För det, det vore väldigt fascinerande. Du var snacka med Dan. Ja, men precis. precis. <laughs> jo, men, men där är det ju, där blir det ju liksom ett annat eh, annat fokus. Där är det liksom. Där vet man inte riktigt vem som leder. Liksom. Och, då, och då, då kanske det blir lite mera ah, helhetsmässigt. Jag vet inte. Även om det är tydliga skillnader. Eh, så åter här drar sträck mellan punkter lite mm. så sådär i din historia så tycker jag nästan man, även Don Berglunds musik och EST utan att sätta några etiketter på i, mm. inom jazzen och sånt där, inte alls men det är i alla fall långt ifrån tradias, mm. liksom. Mm. det kan vi komma mm. överens om ja. Allt där och ganska modernt liksom, vad är det som har fått dig att liksom, zona in på det här soundet som ni kör? ehm um... Liksom. – Du tänker på hur det låter nu. Alltså, – mm, mitt, mitt Parachute liksom. Alltså, – ja, ja, alltså, ja. ja. Ni har ändå en äh, gemensamhet, alldeles. Alltså, mm, – Jag förstår, ja. Det är nästan lite rockigt. – Ja. – Är det inte lite Jo, ja, ja, ja, men det, det <laughs> finns ju... Alltså, det, det är väl så, alltså, i bästa fall så finns ju allt det man har tagit in genom åren kommer ut i musiken. Mm. Och, eh, så det är ju inte så konstigt om man hör liksom äh, reminiscenser av allt möjligt och det är musik som har betytt mycket för mig äh, och finns där i mig även om jag inte lyssnar jag lyssnar inte super mycket på det kanske mm. men, det, men det är inte konstigt om det kommer ut mm. äh, rock eller pop eller klassiskt mm. eller för det, det, menar, när man har lyssnat på saker kan man ju tagit in någonting och då tycker man att det är bra sen spelar det för mig ingen roll liksom, vad det är för genre mm. egentligen jag tänkte bara säga, bara säga en liten annan sak också om komponerandet. För ja. här, min, min musik mycket bygger på de här patterns-grejerna. Mm. Men ibland så dyker det upp musik som... Ja, oftast kanske en ballad eller så här. Som på något sätt bara... Alltså vissa låtar jobbar mig ganska mycket med. Men vissa låtar bara dyker upp. Mm. Och då, då, då brukar jag få den känslan som... Ja, jag har sagt tidigare också. Men att det är som att plocka upp en fisk ur en bäck. En fjällbäck liksom att liksom det bara både att man plockar upp fisken i låten eller också att det bara det liksom låten rinner upp i händerna eller i fingrarna och så, så bara liksom finns den där och då för man hör mycket om konstnärer och, och, och kompositörer säger att ja liksom, jag är ett medium eller jag har bara liksom tagit något som redan finns och jag, jag, jag måste hålla med om det. det, Det finns musiken finns där ute, det gäller bara att vara där när den kommer. Liksom. Just det. Det, det, jag har verkligen upplevt den känslan. Och det är väldigt fascinerande för man har tyckt att ja, men det där är inte floskligt men det är, liksom, det är lite så här. Men, men, men, men jag har verkligen upplevt. Det, det. finns sanning i det. Sanningar. Verkligen, för mig i alla fall. Mm. För mig är det väldigt sant. Och vi har kommit till eh, sista frågan. okej okay, ja, ja. Eh, Vad är största skillnaden på dig som musiker idag och då du pluggade musik, vi säger eh, musikskolan. <hör> Um... <laughs> Credits <laughs> <laughs> uh, Jag är uh, Är det någon jag, alltså som, som i mitt I mitt sätt att tänka uh, Eller känna musik Tror jag inte att det är jättestor skillnad För jag känner att jag alltid haft den inställningen till musik. Att jag vill att. På ett sätt att musiken kommer först. Före mig själv. Um, I bästa fall så är jag, är jag säkrare. På mig själv. Uh, framförallt. Det är den här känslan av att. Uh, jag gör som jag gör. Det Alltså jag är Det finns. Offantligt många fantastiska trumslagare i världen um, som kan spela allt. <laughs> ja, men så det är helt otroligt vad folk gör på det instrumentet. Jag kan spela med suga. <laughs> ja precis. Till exempel. <laughs> ja, men, det, men det, det är helt magiskt. Liksom. Och, uh, men att komma till insikten att um, jag är inte världens bästa trummis men jag, jag är bäst på att vara jag. Och, och eh, har hittat eh, mitt uttryck på något vis. Så kan jag väl känna. Och, och, och att jag känner mig säkrare i det. Sen tror jag alltid att jag kanske har haft... Speciellt... Eh, ibland kan jag känna att jag kanske har haft lite för dålig självförtroende för att vara trummis. För ibland kanske jag känna att som trummis att man behöver vara väldigt säker på... Här är det. Här ska det vara. Lite bossig. Så, ja, lite. Inte bossig, men mm. väldigt så här... Ah. ja. Det handlar också om vilken musikstil, tror jag, väldigt mycket. Men om man, om man tänker liksom kanske något rockband eller liksom, till exempel när man ser, jag bara råkade se något klipp som passerade förbi på Facebook. eller Vad, mm. det, vad heter han nu då? Eh, Laboriel Junior ja. som spelar nu med på McCartney, bland annat han har ju spelat med alla möjliga. Ja jag lyssnar ju en hel del på hans pappa en gång i tiden när man hör på, lyssnar på Jazz Rock Fusion och Fusion mm. men liksom där känns det som att det är så självklart liksom. ja, här är det ja, men, fast han lyssnar säkert lika mycket för det men, men det, liksom, det känns så här, här är det liksom du, du får liksom anpassa dig efter det här på något sätt. och det är fantastiskt också men jag tror jag aldrig jag har varit jag har aldrig riktigt varit på det sättet liksom. Och ibland kan jag, kan jag känna att, uh, jag, absolut inte att jag har legat mig i fatet, men, men ibland kan, kan den, uh, den uh, det är ju en kombination med lyssnandet också. Jag tror inte att lyssnandet kan gå för långt, men, men uh, ibland kan det, kan det behövas att man har den där liksom. Det har gått mm. bra för det, i alla fall ja, men alltså, <laughs> Jag är inte så Men mm. det är bara Hur uh... Vi får vara tacksamma Att du har, <laughs> att du har haft det i förhållningssättet <laughs> Annars hade det inte varit musiken vi har idag. Nej, nej, så är det För guds skull ja, ja. Tack, tack, tack. Ja. Ja. Ja. Men, uh, Verkligen, tusen tusen tack att jag fick komma Ja. Tack för tack att du ville du... göra det tack. Ja. Jättekul. Jättekul att få vara med um, Och så uh, säger vi Tack och hej. Tack!